Я схопився і вибіг на двір. Бунчук сполохано визернув з кабіни газика. Микола, передай, затримувати всіх, у кого господарська сумка коричнева, ручки обмотані голубою стрічкою. У сумці 58 тисяч карбованців, зрозумів?» «Так точно, товаришу капітан!» І сержант взяв мікрофон. «Я тринадцятий, я тринадцятий!» Тим часом я пішов до стоянки таксі і попитав у водіїв, чи не бачили пасажира з коричневою господарською сумкою? Ні, не запримітили. І чи вбивця сів у автобус. Можливо, він те зробив одразу, коли ще не помітили трупа. У кімнаті вже сидів Махов. Медсестра тримала жінку за зап'ястя, лічила пульс. «Сто сорок сказала вона, – «уже спадає». «Дивіться, Дар'я Савівна, може ляжете?» «Краще я посиджу. Мені так легше», – знеможена мовила. «А ви питайте, питайте. Звідкиля ви приїхали? Навіщо везли із собою стільки грошей?» «Ми приїхали з Казанівки. Вчора Таренті сторгував хату. Сьогодні домовилися піти до нотаріуса, оформляти документи. І ось». Жінка міцно стулила губи, томуючи розпач. «З ким сторгували?» «Адреса власника хати. Його прізвище». Махов пильно дивився в обличчя жінки. «Прізвище?» «Адреса?» Повторила пошепки. «Ніби яблука. Є такий сорт яблук. «Антонов? Папіров? Сумиренко?» Підказав Гліб. «Ні». Жінка похитала головою. «Якось інакше». Все вилетіло з голови. І адреса? І вулиця. Називав її Терентій, називав. Наморщила лоб. «Десь коло Лиману вона. І в того чоловіка є Волга. Він мав зустріти нас на автобусній». Ми знову багатозначно звернулися з Глібом. Я відразу зрозумів хід його думок. Коли пошуків власника хати звозилось... Бо не дуже багато у місті вулиць прилеглих до Лиману, і не в кожного власника будинку є Волга. Та й, мабуть, хазяїн давав оголошення про продаж хати через обмінне бюро. «Якої вартості купюри?» – поцікавився Махово. «Як це?» – незрозуміла жінка. «По п'ять, десять, двадцять п'ять карбованців», – пояснив. «По десять. Всі по десять. І трохи по двадцять Більше п'яти тисяч папірців замотані в газету. Прізвище вашого чоловіка і де він працював. За готівельником у рай спожив спілці Речко Терентій Назарович. Які він мав при собі документи. Паспорт, військовий квиток і папірець з адресою і прізвищем того чоловіка. А звідки ляваш чоловік знав про ту хату? – запитав я. Вичитав на досці оголошень. Розповіла, що вчора чоловік пізно прийшов додому, десь близько десятої вечора. Вранці вони вдвох першим автобусом вирушили з Казанівки. І в дорозі він виходив на зупинках пити пиво. Їхній син демобілізувався з армії і збирався вступити до суднобудівного інституту. Тому батьки вирішили переїхати до обласного центру. Все ж разом житимуть. Дар'я Саївна працювала робітницею на маслозаводі, мешкала у власному будинку. Годували двох кабанчиків, бичка, тримали кури, розвели бджіл, дванадцять вуликів, гарний присадибний садок, двадцять років тулили копійку до копійки. Славно натулили, відзначив я про себе. І сон мені поганий снився. Зацвіла під хатою вишня, а я рихтуюся зрубати її. От коли б не кляти пиво, коли б не воно, похитувалася жінка, і сльози струмочками текли з-під повік. Скільки пасків було на вашому чоловікові? Пасків? Один. Вона нарешті розплющила очі, кінцем хустини витрила сльози. Один. Безперечно не пиво призвело до вбивства. Тут діяв зухвалий хитрий злочинець який кимось зарані попереджений про приїзд речка. Вже чекав його на автовокзалі, вислідив, убив і почепив на дверях пасок, мовляв, зайнято, щоб виграти час для втечі. Невже власник будинку і Волги? Може, й не сам вчинив напад, а когось навів, намовив? Ні, він не міг передбачити, що речкова дружина забуде прізвище і адресу. Діяв хтось інший. Тому й забрав документи. Розрахунок точний. Поки встановили б особу вбитого, вистачило б часу для втечі. Виходило, жінки вбивця не бачив. Воно й не дивно за таких обставин. Чоловік вам не розказував, який із себе хазяїн хати? Запитав Махов. Дар'я Савівна приклала долоню до лоба, замислилась похитуючись. Ніби казав, Спроквола мовила. Еге, солідний, в окулярах. Оце і все. А який будинок, скільки кімнат? Із силикатної цегли. Під цинковою бляхою, чотири кімнати, веранда, хлів, у дворі криниця, сім соток садиби. А паркан, додав я. Паркан? Не казав Теренті. Я подумав, що за речком... Могли стежити аж із казанівки і їхати з ним в одному автобусі. У цій події вирізбилась єдина чітка лінія. Злочинець знав про прибутки своєї жертви.